auliza Mthala mwanamke amemaliza siku zake za mwezi atakiwa jambo la kwanza ajitwahirisheoge walakin analo jeraha Ima kichwani au sehemu yote katika mwili na atakiwa awe ni mwenye kueneza maji katika mwili mzima je atafanya vipi bismillah huyu iwapo jeraha ni kubwa lenye kumdhuru hatakuwa ni mwenye kujitia katika madhara kwa kutia maji sehemu hiyo kwa kutia maji sehemu hiyo bas bali itamtusheleza kuosha mabaki ya mwili sehemu zilizobakia na ilobakia katika mwili ambapo kuwa kuna jeraha ataiacha vile hatakuwa ni mwenye kuigusa manake akigusa itakuwa ni yeye kumletea majeraha kuwa ni mwenye kuosha na iwapo itakuwa imefungwa Mtaland bandage atakuwa mwenye kupanguza tu juu yake na itamtosheleza wallahu alam